galian berriak Ratsalde honentzule zer moduz, gaur apirilak 28, urtzeguna da taasteragoa Zapirileko albisteekin hemen bertan kalian beran. Eta hauek dire titularrak. Berriz ere udalbiltzan sartzeko eskaera egin du berako udalak. Konpostajeen prozesuak bere fruituak eman eta 6 tona konpost banatu ditu. Arte adierazfen herrikoi baten bidez oroimena landu nahi da. Bigarren esku kommerkatu txiki egin zuen labiaga ikastolak. Ila betero bezala, bidatzik jardunaldi desberdinak antolatu ditu. Nafarroako esnearen ligako berako taldeak itzaldeak emanten jarraitzen du. Mayanez Sánchez Peruaren aberatarrak irabazidu irakurkete istant batean argazki lehiaketa. Kimiko jaialdia berreskuratu dute Eta Azteko aktualitate politikoan dugu lehenengo albistea, Udalbiltza Biltza batzu ergoazen bere estatutuekin bat egitea eta bertan sartzeko eskaera luzatzeko espedienteari hasiera eman nahi dio Udalak. Josu irazoki alkatearen erranetan, Euskal Herriko Udalak elkarrekin lan egin eta aldiberan elkarri laguntzeko, da Udal Biltzaren elburu Nagusua, nagusia barkatu. Azken urteetan, geldirik egonda, partaide batzuk kartzelaratu dizituzelako, eta orain, berpiztu da berriz ere. Proposamenaren alde bozkatu zuten EH Bilduko 6 dine eta herrirako iruk. Herrirako German Castillo abstenitu egin zen, Nafarroako Udal Federazioaren antzekoa dela, politika tendentzia bakoitzak bere erakunda sortzen duelako argutiatuz. handen larun batean bortzirietako ondakidakiine eman komunitateak neguan zehar herritarren artean egindako konposta banatu zuen alkaiaigan nabean. Alde batetik garbitutako konposta zuten lorontzietan erabiltzeko pres, Biton na inguru banatu zituzen, bertsaldetik garbitu gabeko lautana konpost inguru banatu ziren baratzen erabiltzeko. Jenda unititz urbildu zen guztira dira familia. Udaberrian eta udan konpostezkaera handiagoa da eta horregatik zerrenda bat osatu nahi dute. Zerrendan izena eman al izanen dute konposta egiten dutenek bakarrik, bai etxeko konposta baita auzoko ere. Konposta garbitu nahi duenak mankomunitateak duen makina erabilia al izanen du. Interesadunak Deitu 6.0, Bosch BB, bedetzi zazpi Bosch telefonora, edo idatzi hurrengo elbide elektronikora. Txomin abildua bortziriak zabor.com. Gerako euskara eta kultura batzordeak, bortzirietako euskara eman batera, Antzezlan herriko herrikoi ba, bat sortzea proposatu dute Espainiako gerra piztu zela laurogei urte bete diren honetan. Antzezlanak Errepublika garaiabiaputzat hartuta gaur arteko historia aztertuko du. Bi fasetan garatuko da sormen prozesua eta nahi duen erritarrak parte hartu alko du. Eskatzen den baldintza bakarra adierazpenerako gogo gogoa barkatu izatea eta euskara jakitea da. Lehenengo fasea 2008 6 zehar egiteko asmoa dago eta prestakuntza garaia izango da. Bigarren fase aldiz 2008 6 udaberrian eginen da eta emanaldia aurkezteko izango da lehen fase honetarako bit aier proposatzen dira. Alde batetik horroa non jendeak gaiari buruz dakiena adierazteko gune izango den, eta bertzalde, uda hasieran adierazpen artistikoaren tailerrak izango dira, non antzez lana egituratuko den aktoren prestaketa egingo den eta bar. Ekimen, ekimen honetan parte hartu nahi dutenak, errianzerkia arroba gmail.com elbide elektronikoa idatzi beharko du, edo bortzirietako euskaraman komunitatera, Telefonoz deituz, bedetzila uzortzi 6 iru lau bat bi bortz, edo Ramon Albistur ekimenaren zuzendari artistikoari deituta. Bi telefonu utzi dituzte horretarako, batetik bedetzila uzortzi 6 iru bat, bat 6 bi, eta bertzetik 6 00 bedetzi, iru bat, bedetzi iru. Erakola Biago Ikastolako guraso taldeak bultzatuta bigarren eskuko merkatu txikia antolatu zuten apirilaren 24an igandean goizeko beldetetatik arratsaldeko 3 eskolako frontoian. Guztira hogei postu inguru jarri ziren eta ikastolan izena ere postu bat jarri zen herritarrek ikarritako materialekin. Bertan bigarren eskuko materiala saldu zen, hala nola jolasak, arropak, liburuak eta bar. Eta albizte gehiago, bertzek isako produkzioa eta kontsumoa bultzatu nahian, bizikalitate osatsuntzu eta jasangarriago bat lortzeko bidean, bidazi elkartearen proiektua ezagutzeko, ate irekien eguna zen apirilaren sortzian, alkaiagako egoitzan. Apirilaren 16 eta 17 berriz geobiologia ikastaroa antolatut zuten Javier Petralandarekin bera landetan bertan toki konkretu batean lurrak izaki bizidunengand duten eragina zertze izan zen ikastaroaren xedea. Apirilaren 23an lehengo lengo urtean bezela txorien kantak aditzeko ateraldia egin zuten Arantzara. Nafarroako esnearen ligako taldeak hainbat hainbatitzaldi ematen ditu, gurasoak umen edoskitzean trebatu eta ikasteko. Aurreko batean, bikoteak edoskitzean nola landu zezakeen azalduzuten. Hora honetan berriz, Zapiriaren ogeita bortzen egindako saioan nola hasi elikadura osagarriekin bularra ematen dudan bitartean, Gaia landuko dute, eta maiatzera begira bertze gaia ulantzea aurre ikusten dute, lanera irtzultzekoan naiz, edo oskitzarekin dezak, dezaket. azken hau maiatzen hau eta iruan izango da, arratxeldeko bortzetatik aurrera, hau ere, bera landetan, bilere irekiak eta doako dira, interesa duten entzat, eta aurrak ere, ongi etorreak dira. Berako herri liburutegiak eta berako kultur batzordeak antolatutako irakurketa istant batean argazki leiaketako epaimailak, Mayane Sánchez Peruarena, amala urteko beratarraren edan nazazulanari emandio lehen Eta Javier Jarnos. Sanchez Iruñarraren adaptados a los tiempos Lanaribigarren saria. Bilan hauek Maiatzaren 6 artegonen dira ikusgai berako liburutegian. Sari banaketa pasaden apirilaren 22an izan zen berako herri liburutegian eta horren antzintik eta liburuaren egunari begira estitu mentaberri eta Maria Agirrearen letren bidaia literatura ikuskizuna izan zen. eta albistekin bukatzeko hainbart urte eta gero zimiko punk jaialdia eginda beran Ikulu bidaiska eta kataku estatutan egun osoko jaialdia zegoen antolatu da piriaren ogeite irurako eta Euskal Herriko bedetzi pun talde haritzuziren taulaganean kontzertuak ematen, eguerdiko amabiatatik antzinera. kontzertu ez gain, joan iraundei argazkelari irundarraren argazkirak uskete ikusteko aukera egon zen. bertan, Euskal Herriko bilabederatzerun garren amarkadako musika talde nargazkiak ikusgai zeuden larik. Horrez gain simikopunk jaialdiko antolatzaileetako bat dugu hemen Jon Mikel Matsarena, kontaiguzu asteburuko valorazioa zein izan zuen. Eh, Kaixo arraialde on, no, Gabon. Eh, valorazioa, bueno, orokorrekoa, oroko gorrakorrat egingo etez gaudola, detalitan sartzeko. E, oso oso positi guak, iarren, espere egununa, baina erantzun obegoa izan zuen, jendea esentea jende gertu zen goizetik hanbertan, e, eta ba, giro giro giro polita sortu zen, iarren. Eta Jaialdikoan dola tzaia izateaz gain, takiguna da, bip taldeko abeslaria lari azarela, eta kontzertua esken izan duten. Orai musikari bezala konta ikuzun nola izan zen, taula gainetik ikusi zenuna. Bueno, musikaria ez nahiz, eh? Ez bina, bueno. E, ba, edarra, gure gontzortu izan zen gainea, atxaldean izan zen, eta buskustu jendeaz egon hor, apogeo hau dian, eta ba, polita bolita, oso politak, barrutik antronatzei bezala, eta eta bueno, talitako partai bezala, ba, oso oso oso pozik egirran, oso pozik, eta eta parteko jendearen laguntza egunean bertan ebai naiz dugun antolatzen ibili ginean kataku bilasketa ikoiyuko jendea ibili ginean gero egunean bertan jende asko laguntzeri ibili izan bai ekipoa mugitzen alde batera bestena bazkaria egiten e, bertako herrikoak eta kanpotik etortakoak. eta ba hori ba, urte gabe ba ba moduan urrengo urtean ikusitatzen zeon gietan sant da Eguraldiak etzun lagundu ez baina hori betei gonbortabe ldu baina nikuste Euraldi onabalimazen, jende gehiago animatuko zela terrazatara taula, ez? Ba, e, un, euraldiak egin zuna, euraldi txarrak egin zuna, ba, ba terrazan, haure, e, bueno, e, terrazan egin barren kontzertuak, e, tabernetara sartu, eta, bueno, etzen inungo arazoa hondurek izan, sandizuten bezala, giro ahitzen nahi zen, jende asko ezagutuen hun, e, jende askok gure e, herria ezagutu zuen, eta, ba, horrekin gintzen gehiago. Orduan, el duen urtera begira, berriz ere giteko pres. Bai, zio, sí, segura eski bai. Aitongu jo mikile eskerrik asko. Eta Kirol Albiztekin hasteko berako 12. marato iherdia antolatzen manjalek herritarren laguntzarekin. Urtero manjalek antolatzen duen lasterketa honetan herritarren parte hartzea handia izaten da eta denen esfortzuari esker gero eta arrakaste handiagoko lasterketa bihurtzen ari da berako marato iherdia. Aurten Apirilaren 17 ospatu zen lasterketan, 257 korrikalaria bihatut ziren eta 238 elmugaratu. Emakumezkoen kategorian ustarrotzeko Laura Sola izan zen garaie eta gizonezkoetan berriz Oierrari Ariz Navarreta Durangarra. Biak ere hirugarren urtez jarraian irabazi dute. Hona hemen lasterketaren inguruko balorazioa Ibai Iturria, Mantxale taldeko partaide baten eskutik. Dakigun bezala pasaden apriaren amazazpian, beran, amabigarren aldiz, berako mendimaratoi erdia ospatu zen, eta hori esplikatzera etorri zaigu Ibai Iturria taldeko partaidetako bat. E, Arratxaleon, Ibai? Arratxaleon. Bueno, eta kontaiguzu gutiora bera nola izan zen edo nola bizi izan zenuten berako mendimaratoi erdia? Bueno, Orokorrean aipatzeko patzeko, e, balorazio bat egiteko nahiko ongi atera izen bai lasterketa eta bai e, lasterketak erakartzen duen egun guztia. Eguralditik asitaz, eguraldia ona zen bai korrikalarientzako eta bai ikuslego guztientzako. Eta, eta goiz goizetik hasi ginen antolakuntzakoak e, prestaketa, eguneko prestaketa hau egiten, Eta eta bueno, pues eh Orokorrean erran beharra da gustora gelitu garela, bai antolakuntzakoak eta bai korrikalariekin hitze egin dugulako do dugunako eta nahiko, nahiko ongi valorazio on bat edo positiboa ematen diogu e, igande igande orreri. Pentsatzen dute holako karrera erraldoi bat edo edo karrera eh bat antolatzeko jendea behar izanen dela, ez? e du gabe aipatzeko jakta galdera egiten dizun aipatzeko ba e, mantxalen izenean e, pues eskerrak eman nahi dugu baitare e, gure txokoa elkarteari laguntzen egon de, delako urtero laguntzen gaituztelako agerramenditaleari ere bai eta eta herritar jende guziei, e, bai anoa puntutan edota bai e, ibilbidean zehar zearkabidetan eta hor egondien jende guziei ba eman E, azkenian hoien laguntzarik gabe seguraski f, karrera etzen hain positua izango eta, eta e, bai, e, f, e, laguntza behar beharrezkoa da eta babeslehi eskerrere bai, babeslehi eskerrere bai lasterketa horrera eramatea ezimestekoa da Eta bueno, nola lasterketa distantzen aipatzeko aldire irabazleak nortzuk izan dira urtengoan irabazle suertatu direnak? E, ba, mutiletan hirugarren e, aldiz, berriro errraiz nabarreta Bizkaitarra izan du da, eta neskatan adi aldiz nafarra laura sola izan du. Hirugarren aldiz ez? Baitare baitare. Bae, eta ja bukatzeko elkarrezkata txiki honekin e, zerbait aipatzeko asteri aste gu horreri dagokionez. Bueno, pues, e, mantxaleko kideak edo mantxale antolatzaile bezala, e, bueno, pues, e, azkeneko urtetan egin den bezala, gerota jende gehiago apuntatu edo nahi izaten du lasterketa a, honetan parte hartu, eta horregatikan, ba, betire, e, lasterketan nahiz eta igandian izan, ba, larumatean ere dortsalak e, ere e, ematea idekitzen da, eta, bueno, pues, horrekin, E, elkartu zedola ba, beti ere bai saiatzen antolat, gara antolatzen larun bat arratxaldean e, olako ekitaldi desberdin batzuk, ez? Ba, orte, nadibidez, e, berako herrikirol taldeak e, antolatuzun ba, herrikirol exhibizio bat eta bueno, pos, hor ikusita eguraldiak ustetan ona egin gozula eta hori dena ba, mantxale taldeak, ba, mantxale txiki, Egiten dugun e, antolatzen dugunak ba erabaki genuen ba, e, berako herrikirol taldekoak exhibizio egin baino lehenago ba mantale txikikoekin e, ba herrikirol exhibizio txikia egitea eta hortengoa izanduda hori e, berezitasun e, aipaharrena e, eskalada proba azkenean ezen egin eguraldiare eguraldiak etzugulako lagunduko desekin ulako ongi egingo ona egingozun edo ez Taskenian ba erabaki zen ba ba eskala hori ez egitea eta ba herri kirolarekin eh larumatean hori izango litzateke ba asteburu honetako aipagarrena lasterketarekin batera. Mm -hmm. Ba eskerrik asko elkarzketadatik ibai. Eskerrik asko zure aukera hau emateagatik berriro ere. Eta bueno ba zure zu edo mantxale taldetik kan eskerrak kaserna irratitik ere herritar guztiei bihaliko diogu. Eta Ibaiek aipatu bezala xel, batean mankialeko txikienek herri kirol erakustaldi bat egin zuten kirolde geintzinen. Txinka, korrika eta zaku part hartuz. Eta honen ondotik Kestitxo Almandoz Lesakarrak eta Etxalarko Xavier Ariztegi harri jasotzaiek, harri ezberdin atxatu zituzten. Eta gero, herriko bitalde mistok, froga konbinatua egin zituzten. Eta azkenik, froga herrikoi bat izan zen ikusle guztiei irekia eta irabazleetzat sari bereziek izan ziren. Eta igandea egun boro izan zen beratarrentzat, barkatu. Igandea egun boro bila izan zen beratarrentzat ez ezik, korrik eta laguntzaile guztientzat ere. Eta ipatzekoa da, aurten, lehenengo aldiz berako sei emakumek maratoi erdian parte hartu dutela. Hona hemen, Xolo Garmendia Beratarraren esperientzia karreran. Eta pasaden apirilaren amazazpian berako amabigarren mendimadatoi erdia ospatu zen. Eta lehenengo aldiz, sei emakume beratarrek parte hartu zuten karrero horretan. Eta guk horietako batekin egoteko aukera izan dugu. Xole garmen diakin, arratsaldeon xole. Arratsaldeon bai. Bueno, eta kontaigu zu, zer moduz karrera edo nola bizi zantzen unk karrera? E, bueno, pos, karrera bizitunun agitz gustorat. Aiz sensazio honakin, e, disfrutatu nun. Eguilla da asmoa hori zela, eh, egin eta alikta gukina sufrito ta disfrutatu alikta geina eta desde luego zait zaiz Disfrutatu dugula a, aunitz. Eta bueno, karrera gauza bat da. Minon karrera antzinetikan nola bizitu duzu prestaketa? Pues, Azkenen nahiko luzia egindaz, eta ez, egila da prestatu bar dela alikta hobena. Eta, bueno, pues, hasi ginen, eta benduan hasi ginen, eta, bueno, pues, izan da, igan dero, igan dero egiten genuen luziak, gero hastian zehar lan angatikanezin ginuna inbertzegin, bueno, e, bizpairu egunez, ateitzen ginen, eta gero jazkenko egunak, pues, nervioa ondilakin. Aiz nervioa ondileak, ez tensionea ondilea da. Tentsio igual errikoa zarelako eta erriko karrera bat delako, ez? Mm, ez, bai, baita ere binon no, dela gogorra, eta dire, ogeita bat kilometro, eta mendila, eta begitzen duzu, laruna dago gotkin, goitu bartzara, eta beldurra. beldurra. Eta karreran zerbait aipatzeko, karrerako eguneko zerbait ere aipatzeko? Ba, aipatzeko, aipatuko nuke, desde lugu jendia. Jendia zer gozada bat izan zela, egin rekorridua, eta jendiak nola animatzen duen. Ez dakit beraku garelko neskado, emakumia do, ori, minor, pasada bat izan zen, jendiak nola eskeramik jen zaitu, nahi gabe. Izan da, haiz emozionantia. Eta karrera hua gomendatuko zen nioke norbaiteri edo, edo zineri edo, gomendat, gomendagarria da karrera hau. Goen dela, sei ilaute, nik pentsatzen nun karrera u, u, etzela ona <laughs> egia. Baina asitzen zara, asitzen zara, eta bueno, badu zer batkeren gantsatzen duna, eta desde logo, bai, polita da. Polita e, dena, e, bistak, eguldi ona izan ginen baita ere, polita da bistak jendia, eta, mm, bai, eta gero gelditzen den sensazioakin, pos, bai, bai, e, gomenna garria da. Eta azkeneko galdera, e, polita, konten, gomendagarria, emozionantea, horrek erran nahi du datorren urtean igual berriz ere gingo duzula? Momentunetan ez dut horretan pentsatzen, ez, ez, ez, nik aurtengoa egin dut, eta sobre la martxarra den bezala, hori ikusi barko da, antzinerat. Bale, ba, eskerrik asko xole. Eskerrik asko zeri. eta berako esolegarbendia ditu dugu orain. Eta jarraian, hasier e, kalderon beratarra ere adikiuko dugu, zeberare bai, berako maratoi erdian partartuzun. Aber, kontatu, nolako izan zen esperientzia? Ba, bueno, lehen bizkurtia izan zen, eta ba, asiera nahiko urduri, baina bueno, martx hartu eta ba, jaten zara, ba, jendia, kinere, ematen izkizula kristonanimuk, eta igual beratarra izan, tare, bazu bentaja hori, Zalintzen dizutez zuri personalki eta horrek ematen dizuin da raunitz eta bina ja karreran sartuta eta rekorritu ta zutu zure referentzik eta horrela eta sartzen zara karreran eta nari nerbiut desente pasatzen kire eta gero ba, bono, esperientzia egitza izpolita e, ba, gotxi egitza izgustera jaren gero jaren nire problemak izan ikuen bina bueno, nire burazen lehenbizku urtin akotualizatea karrera eta bueno, erbur hori bete egin eta bueno, urrengo bertzu urte bateko ba, jago dugu referentzia hau izateko. Bertze urte bateko, zer nahi doerran urteko, edo... Bueno, aiatzen agara, bai, espero bai, egiz guztu egitu nintzen, eta ba, alitzenez gero, ba, guztatuko zitzen berriro pat hartzi, gai. Ege, galdetuko bizut, e, xoleri galdetutako galdera iguala. E, nula izan da prestaketa? Gogorra, Lucia? Ba, ba... Azken, ba, oitura horto mendien nibiltzeko, orduan, ba, pixko bai egokitut, ba, oitura hori, egal ba, gehiago, laster gehiago eginta, eta ba, luzea, ba, egal urtarri aseratikan jasinen pixko prestatzen, baina, bueno, ba, azken, mendien beti guztora, ba, eta eta izen ezare sobera sufritzeko asuntua. Bueno, ba, zorionak, karreran parte hartu zenulako, Esko. eta eskerrik asko, gurekin ementxe, elkarrezketa egitia gatik. Eta teo. Eta marato erdi alde batera dut zita, urrera jarraituko dugu Kirol Ander errandonea eta Inigo Martinez Beratarrek irabazizuten lezamako pilota txapelketaren berroita mazazpigarren edizioa lehen maiako afizionatuetan. Apiri jaren jokatuko jokatutako barkatu finalean, ez uste eman eta garbi irabazi irabazizieten elorrioko azpiri eta lezamako txaber zabalari. Ogeita bat eta ameka. Lezamako txapelketa afizionatu maiako enzut tetsuenetakoa da. Errandonea eta Martinez finalaren hasieratik nagusitu ziren. Martinezek Gibelean dominatu egin zuen eta inzinan errandoneak ongia proxatu zituen bere aukerak. Denbora guztian Bizkaitarren antzinetik izan zirenaik. Azkenean bogeita bi eta gogeita bat parkatu Hogeita bi eta hakan nagusitu izan ziren eta ander errandonea finaleko pilotari honena zanndatu zuten zuten.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 da. Albistegia nahi bezala, Nafarroko esneren ligako urren goitzaldia maiatzaren ogeiteiruan izango da ratxaleko bortzetan, beralandetan. Horrez gain, Agenda ondorekoa daukagu. hasteko Azteko asteburonetan, nauda apirilaren ogeita marran, larun batan, lehenengo hazienda ferie izanen da hemen beran. Eta igandean, baiatzak bat, langileen nazioarteko egunaren harira eta urtero bezela, donezte ben manifestazio izanen da huerdiko hamabitatik antzinera. Maiatzaren zortzian erri urratx izango da senpereko lakuan. Bertsalde Maiatzaren amalau eta amabortzean gazten martxa izanen da. Eta larun batean, hau da, Maiatzaren amalauan beratik pasako da. Eta kataku ostatuan dual split talde izango dugu maiatzaren zeian. Parisen jaio eta Euskal Herrian bizidean anai arrebak sortutako taldea da dual split. Eta beran bizidean Felix Buf eta miren Narbaiza Eibartarra direk beren nazken fitxajeak. Eta jendakin bukatzeko, baztan bidasoako, bertxopaper lehiaketan tolatu dute berako... Kultur batzordeak eta Bortziretako Bertxo Eskolak, Bortziretako Euskara Mankomunitatearen laguntzarekin. Euskerazko, Jatorrizko, Arkitaratu Gabeko eta Bertzei Lehiaketaren batean saritu ez diren Bertxoak onartuko dira bakarrik, eta norberak aukeratuko duk aia, doinua eta neurria. Bertxoak hurrengo maiatzaaren hogei arte bidali halko dira berako kulturetxera eta sari banaketa ekainaren iruan, hortzirala, arratxaldeko seietan izanen da kulturetxean. Informazio gehiago nahi badutzuet, jo udaleko hueborrira. Hemen, meti bezala, euria, euria eta euria. hausia izan da dena gaurkoz. Bertzerik ez, hilabete hon hona izan, eta gu, maiatzen itzuluko gara berriz ere. Bila esker...